بسم الله الرحمن الرحیم قصه سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام واقعات قصہ دا سبق خلاصہ دا چې بده کړي ابراہیم علیہ الصلات والسلام واقعات بیان نه او دا واقعې را منتسره ابراهمان د سلاملات سلام د پلار نو ااض و اوه کاافرومونورې لیساوه وغه پټه موومه او پهکارې اسلام نه شوکاره کولی براهم السلام اسلام د نمبرود باچ په باچي ک پیدا شو داډر قوت والله ډیر مملاقات ته غورته غ والله باچاو خری به د بوتانه بعدت کول دیورسه کول د بوت بعدت ب کوو هر کله چې په ټوله دنیا دی را جممکلو په ډیره دنیا بانې با چالو به ټوله دنیا نو د خوړ ټک دا وکله خلکو به دغه د یرینا د ځای بعدت کولو خلکو به دغه د یرینا د ځای بعدت کولو ابراهيم عليه السلام چې کله مراهق شوم راه په لکی قریب البلو ځان یې ځوانه تنز دې خو نو فلاته د خبر او کړه اتتخو اسنامن الهتن آیا تاسو بوتم خپلو خدایان نیولې دې کدا سينو زو خو تاس او ستا سو دا ټول قوم په خارې ګمراه کی نن په دې پلاړ خپل اختلافات کو خاموش او خبره ټول حیران شو دې پلاړ د عبادت تم کو د بوتا نو بلداد چې د بوتا دا تاجيرو د ابراهیم علیه السلام بدا پهل چې قوم ی ابو الدوله همالکمت ما قومتا سدات کوی د الله بندگی وکړي نمرت چه کله دا خبر واوریده ابراهيم يا حضور کور تا ول ا ته مانی ته کله تعالی رزق زنده در کوم تا پروارش ونده کله ز ما په بچای کیني کی ابراهيم مرتول نه ته دروغ و از ما رب اوغه د چې خلقانی فهو يهدي ان زي پیدا کلی ما ته په سما لار شي او الله غزاد دې يطيموني و اسقين مالو خراک راک مال اسکا ترک چکل ز بیمار شم ما روغی چکل ز مر شم بیا به مراجوندای کی, کی ازما از دا سم دا چلا و ما تز ما غلاونه وبخی په دغه وخت کې چې ده نمرود دا فل کل خلیبند شو تش او کوم چې دیسه ناس ملګری و غیم په تعجب کې ولې دل چې ابراهیم سونه پسې ه خبره وکړلې بیا نمرو ده دی بل د دی بل. پلارې را و غورو ز هغه ته ویلول دا به چای د وسه پوه زه بل دا د ځان ته زما د سزانانې ووي رووه پلارې زنان سره اوسو دا رو وویبراو مته ول پلی تاسو ولې د هغه چای بعدت کول چېغا وورې دل نه کويدن دل کوي تاسو ل د د دا مشي در کول داسې عبادت پول کوي پلارې دی و او کار شور ته بیا به السلام د دی ن پساس ددي بوتانو په انتظار کوو نویور بیا ور نه نه ته هغوی نو په دی دغه ک سوو بوتانو سریت تر بوتانو باز دی پسی تبرگیر آواخو سو یو یوی ماتاوال صرف غٹ بوتی چی دی پریخوط اغلی بوتی ورنولا لی او تبرګې دا آغا پا دی اوگا کیوا کو او لالای هر کله چې خلک رالو بوتانې پا دی حالتی ولی دل ند آغا پاورا دا راغې چې گی چه بس دا کار بچا کلی پنچکلی بس کلی تر کلا دا کار ابراه ممل السلام کوی ځکه بل کار خدا دا چوک نه کوي که دا شیر کاډی را اوس دی انې خبر نه و ګډه وکاه او ټوله دنیایا ده خو بس چې چرته پهې یا دا خلک په پخ پهسیګ چې دا پلان کې کله پ به پرچک ت شوه نو من د الله نه په ډېر شکر زاره و چې الله مونږله د پې غمبررانو بیا د ابراه م اسلام میشن را کړی خلق مونږ په دغه یاد وصف دا باچا چې او اوس به خلکو د دې عبادت کولو د دا د غتصو دو په مينه به د په خپلنده بوتان عبادت کاو ابراهیم عليه السلام یې ازر کو نمرود ورتول هغه نمرود ته د قوم ته خا نمرود ته ول راغو قوم ملدا کارتا کله د زمونږ قران څخه هغه ورته لننه د دې مشر کله دي دا خبره خبر کته ته تاسو ته چې دا کار چا کله نو هغه خوځ جهل سلی خپل خو... عقل نه کنه ما روح کار نه کوي بس صرف د بل په دغ په رواني چې دې کلونی دل چاغي پریشان نشو وسو س جواب نه منتظر ونی نه ها نو واس دې لرا شوست د مثالي مو قداوس مصله بیان ک اول افسوس ته دې رښتا سره په دې حالت باندې مالرا کله چې تاسو عبادت کوئ او کتا څو اقل <سؤال> لرئ ارکل <سؤال> چاغو دا خبره ووري دی او یقینا شو چې دا کار خو چاک کړي ابراهیم علیه السلام کړي نو هو الحر کوان والوفضي الله خپل خدایانو مدد وکړي کتا څو کار کوم ته دلته انده ظالمان نه کده خدای بنده د خبر نه کو جانډره درې گلوبل سې وکل بوتنګ له आवाज دا وو شنو دغه سلام جېل ته وچو ملک دا وکړه په دې باندې په وطن کې غوغا غټ فسادونه شوې دي دا چل شو شیخ عطا الله رحماني زمو استاد زې پوښتنه صدرت سم مدرسې فغت واټه مدرسې دا انا و کېد دا ګي مولا دا ګ مولا به دا په ساد چې د مومن د واوره که نه کل په کاله مخکې د پنج نو اخستله د توید مسله کول را ډې ګرانو نو د دو والت مدرس چې و راول او دغه کلي و غورران شوی وو پهد ش سردي پنجپان دي نو اوغو په یو ځای کې مدرسه ورانه خل <تسجل> او جماعتونه د سيزليونو هغه به لاړ پند شيخ له او له نور قران مجیدونه ورکل فاش قران مجیدونه واخو عقد یو کمپني چاپونه یو شانو چې په دوینځل دی زالې مانو د مدرسه ورانه خل او سيزو نو الالم دغه په شېد قرانونه ولدا دیو د ځانه جوړ کلی ولدا دغه ته دلانه کې چور خو سرادات شونه تاسو ساده پر ملکشي آزاد دی با تل پرست مولانو په خلو باندې دا به مشران ډاگ مولاږي او توا دا ارض صدق په خلو باندې شيو هغه ډاگ مولاي او سړي ساعتله و ته ګرځیدو به موريد په مننه به توا دا څه شته پیندو منه ووټه بلاوه اوره هغه به د ځار ساعتونه حساب څو به پنځه تیر ټول په بازار کو کنه هغه به زبا پنځه تیر نننه ته بل اوسور وخیږي دا هغه ته وېټرې کاله داسې سااسه ممسالله نهله چې بس اوس داسې به د خلکو ډې سختې د خلکو په کورونه و را شوي دي خلک د ملک نه شله شوي دي خلکو پېمالله امله کرته ته به شوي دي چېونه لاډیره سخته ممسله ده ابراي والفان ور ته ور غور ز شوي نور خو سر نوم که نه سره بخت وه خبرهوه نو او اوسویلویل خپله خودا دا کو لرګې جامه کوي خشا را جامه کوي دغه مهشته خشاک راځم کو تر دې چې دغه غاره ودرېدو مې په کې وور بل کچ لمبین چې دا دور وور چې دا ټول ته ځای ونی وله کله دې درېو مهشته خشاکو هر قربته ګرموال چې د غشنوس به ورچې څنګه چې دونغه ټور د نووس به ورچې څنګه نو د دې پاره دا څلور منجني نه سي جوړ منجني کله ته ویل کېږي دا ششه جوړ کړی دا فائدل ته سوالونکو مې شره او پدې کې دا غو کې نو د څه به زنګاو زنګاو شغل څنګه شو ورني ځکه دا ته ټول مه انجینر کوله کی ها او وذو فی ابراہیم ابراہیم الا کو نو ور یخ سلامتی والا شو او الله ته په وچینه را ټ او دغ خواته د انار بوتمرره و خو تو میری په کېي جبېله اسلام د جننت تاخېله را ولو تااج د غرنو د جنت سالی چېبرا له سلام ته روواغون سر د ور په می او پاغبانې کې نست په خوشحاله خوشحاله هلتهس ور پ س سر نه چې خلکو دا ولی دل د ډیرو خلکو بڅمان را و سره چې نمرو د دی خبرهله مو شو چاغ ته خو دخصې چې نه چنوار او سرغورشې دا ودو انار ګټې دا دا دی وغلي نا هوت ويل بسس نور څه اند باندې چلیږي زمبند دي وطن نوځزمږ دي وطن نوځرا نا هو تو دا څه چې کوم ملګرو په ایمان راولې خوځو سو سارا رازيل لون ها ني سرترا ول تکم ودو الله ولا بیا چيده نيصر بچا چو هغه بیا بل واقعي د هغه بل نو اغه ولخ پله وین زورکل لا یا لور وای وین زوچ داوی حاضرنمو تک شورا چې کلره دې معجزي ویلې دې نه دې نمو تاثر شنو بس دغه ول ورکل لا حاضرہ بیا دا واپس شانط لاړ ال تیسارو او په دنیا کې داول انسانو چې دا ملمنو ملماسټای کلی وا تک شورا دا دا سنند د دغه ابراهیم علی السلام نجریشی او په دنیا کې داول سړیو چېڅو ګیرپې نه شو تویسه تو ص دنا ابراه م سلام اف د براه مسلام کانه صید براهیم و براه السلام لهغو ابون د دی پلار و اسم مو چې نو دغه آزون آزرو واکانه کافره نوود او کافر مو او م دي وه اومون موردو دي اسمه نوم دغې لاوواکانت مؤمي نه تنې مو میوه سررم وقد ولد ابراهيم في عابد ملك او با پیدا شوهه پتا خسر ابراهيم عليه السلام په زمانه د پاچاکم کوم اسمو نمرو چنو داغه نمرو کان از دا قوت داود قوت والا وكان يعبد الاصنام دي به عبادت کاو د بوتا نو ولما ملك ولما جميع الدنيار کلا چې مالک شو د ټوله دنیا نو ادعاء الوهيه تا نذ تا وو کلنځو نو دے خدای تو فاعطته الناس خوفا منه لخلق عبادت کا د دې یې ری فلما صار ابراهيم مر كلا چ شوي ابراهيم عليه السلام مراهقنا بلوغت تنيزي مراهق ستوي بلوغت تنيزي بکتو بلو اباه خاموش کو خپل پلار په قوله په خبر صراعه ات تقذو اصناما ایا تان ولدی بوتان لرا اایا تان فخدا سره ایم یا راک بهشک دینم تعال را وقومک قوم سات زلال مبین تو گمراه اختاره کی حیسکان ابو ور کلاچو د پلا را یا عبد الاصنام کی بندگی بندگی به کولاد بوتانو تجد فیه به تجارتم قوم سوار ابراهیم دسی ابراهیم یقول الی یا قوم عبد الله ای قوم زما عبادت وکیده اللہ ما لکم چدی تاصل را چدی بتانو بسین خطیو فلما سمیحن نمرود وارکلا چو اوردن نمرود دا خبران بی ذالک دا خبرانو احضر ابراہیم ابراہیم اذرکو وقال له ارتغل اناللزی اناللزی انا ز ارکا چیم اناللزی اغسوکیم خلقا کا چیزی پیدا کلا ورزقا کا ورزق برکیت اللہ فقال له ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ارتغل ارتغل کاذب تتا درو هو رب دی رب زما الله زی هغه دې خلقنی چیزې پیدا کړم فوه دې نورېنومایي قیماته سملار کوي او ولذي الله غذا ته و اطعموني چې مال خراک را کوي او يشتي نو ښه کار کوي وا اذا مرستو هر كلا چیزې بيمار شم فوه يشتي ما هغه ما جوړي ولذي الله غذا ته وې اتمني چې مال وږ ني ثم يحيين بها ما را ژوند کوي ولذي الله غذا ته اطمئ چې د تمه لرممه ته اخیرلي چې به خنم وکې ما تا خاتې دګونه هوو زما یو مددي ای پهورې د قیامه ته س د ځې که نو په دغ وختې بتن نمورود نامروته شو چک پات شوبلکل ب شو ومنما موواوه چې وودې سا معجببي نه په تعجب کی پری او تلمین فسهاخې للیسانې درې دجبې ده سه ته پسحق نهتهسې پس خبرې او پر خدا الله کلم ثم تفتتن نمرود الله زار بیا مو توجهي شو نمرو چې دزار تې وتویل وقالله ور ویل خو وله دکه و ص به چاایدي وحضر هو مباې میره ابوه نو او وود لله پلاده دیوه سه شروع شو دا یحضره و چېي دا به کوو را و حضره و ووب فقالله یا بچی ابا جان علی ما تعبدو تا ول <سؤال> عبادت تا سو ول عبادت کوي تا ول عبادت کې ما دا رسوله کتاب ته ګرښت نه شته لا يسمو چې ناوری ولایبشرون لذل کوي ولایو غنیان کښه آو نه پیدا در کوي شی تاس تاسو شينا فاز جرهو ابو غنفلار ادا وراټو وب وبخه او تنبی ور توکل ور تقارش ش دبا د ظالې کو پاسته دی نه ترقبو دا په ترقبو ابراهیم انتظار کې به بوتانو ابراه مله السلام ده خلې او په دیبانې قورمنه او د بوتان خو د وکانت او و د فلاسه توسه نه تر بوتانو فقط سره هاانو ما تیکل ب ف په سره تو په دغه سره په تګې پدې جماعف اوس او فو اوس راځي ولم يمصصنم الاكبر بشوینو او لا څوار نول غټ برټه په بدنيت باندې بل علق الفساء بلکه زولنه کو تبرغه فيرا سیدا غب سر کې تک اورا چاو و ذهبوا لالف لما هر كلا چا غیر الوجود على هذه الحاله چې ثبوتانه خو الختري کړی یعنی پدې حالت کې اومند نو نو اغو ګمانو کو زندل تپمانا ده اخین ده اغو اخینو کو چه انو ما فعلا نده کل اداکار ذالک اداکار الا ابراهیم آم اگر ابراهیم علیہ السلام فا اخبرن امرودن امرود خبر کو وکانا قبل اغو ده مخی اید دای الالوحیتا دا خدای توب داداوین امخی مشغوپا او درز جات عبادت که په پر منع عبادت که انکے شغفا او سندر آجیس کات شعارف حب لیږي څنګه ها یعنی ځل پردی له شلېینده ته دغه نه عبادت کول تشنا د عبادتین اسنام په عبادت د بو탄و فمارد حزارين واغو کو مکو دازر اولدې فلم ما حزر النمرود کل فلم ما حزر کل کی حاضر سو قال النمرود وقومه نو ول و نمرود وقوم دا کو ا انت سهل تازه ا ذکر تا کل آالاتنا زمنږ د خولایان سره یا ابرا برا اجا به همې کو او جواببر کودي په د خبره بل پهله کدي بل پهلهو کدي روم بلک دا کار چا کللی دیدي مشر حه چې دغه دی ف اللو همنو سپوسو کوي د دینا کانو ییمې کوون کودي پوهږي نه هو نمما رال جاله ار کله چې براهhimمل سلام د دي جا حالت مختنې چې دی په کراګیر شووو نو بقوله وصورت مقاملا قال نورتا مقاملا او شا مصالي زيتا بغوري فرزي كي من خبره نكازي زيتا بغوري حرقوهو غورا زمن وستاذ وزمن الشيخ عد رحمان الشيخ صاحب اغا بسي لمشه الشيخ بشا غردان وده كمان تا دنيا خطا پورتا اغا بانوغي صد دي سبه دونا نبا خوش علينا بس کتاب د اوسول چې په پلان فیزیک د توحید مسأله بیان شو. بس په دې باندې خوشاله ده. اوه نو موږ تر څو مقصه بیان کړو مسأله بیان کړه. او فلکما حلاکت دي تاسو را یا افسوس ته پکا روان دي. تمام. علماء تبون او په چې تاسو عبارت کړم نن دلای شو دالنا ا فلا تاسو نه یا تاسو د حق نه کار واغلي. ما سنیور هر کله چې هغوی دا کهتههکوو نو هغویغې یا خبره وازې هره چې ان پیل <سؤال> د درې کار کوون کې فقالیویل حری کو هو ن آ حته کوم او مد و کې دله ان کو کوم فون که تاسو کار کوون کې فجمع را جمه کله هغوی مته خللاې اشور د درې می په مو ده حته سوواره تر دی چې شي د کل جبل پهشان دغرو په ز موسینارو نو بلکو په دی چې اور فشته نو لنندې ح تا مهل الجو مړه اتل جووه تر دی چې دا پې ول رااجېرهله دکتتلله د او خورش شو ج زیاتته هرطرپو ته هرار پهه د ب شو ی او هو او تار کودي مننجېقانسه مننج بغلی دشان تالووهې ابراه مو کې خو د ب ابراه مطبب تاال نه دی نو دسېوج ک رممون فناره ورته ورو فاسارت میخ د ور بر دوهسلام یخ او د سلامتیلهکهته شي خو دخن د ژې د خونا سلامتتی هم په کیبرایمابته رازر غشه او نو و اشنه ديبه او دي جاني دغه دي ولخته شه دغه تر عمانه بوته دته ولدو او هر وګور نه نه عرف واطا جبريل او راغي ور جبريل بسرير من الجنه فتخذ تخسراده جنات نوتا جنات و خل او كان فلبسهما ابراهيم ابن ابراهيم عليه السلام ته دورو وصل جلس على سرير نفس ناسه فتخفي ارغد فخصال الجنه ا ارغد ايشي خوشاله <سؤال> ژوند کي د ابراهيم عليه السلام په پوهه فوشه په اخر عمر کې چې تا په ژوند کې له ټوله مزیت هغه له هغه ورځې زما خوشاله په ژوند کې چې ما په اور کې تیر کړ ولم ته طرفه النار او په دې باندې څه کورونه پورف ا منبي خلق کسي ډېر خلقو بيمان راول ولما علم الامر دو هر كلا هر کله چې پو شوسه ناموردي خبره قالبرابرامه او خرج من عرض زه منګزمه کېلووجهارجان په هو دغه و ما هو چې د ب سرمانې سرهته زه د د واحد اسم واده من سو ساه را الله نه فجا لام سر م راغې م سرته وقا بها مدةتن او ایسار و التاق سمیدی پور فا آتاونا وارق لازیتا مالک و مصر من مصر باچا جاریتا لم اسمها چننداغو حاجرا لم نمارعا من ناجزاتیر کلاچا غولی دی ماجزی تا متاثر شد دی ماجزی نصمار جایل الشاند یو پرش شاند واقام دی هاوالت ایسار و اول اوضاو لن ارکس من قرز زیفانا تشان مل مسیح کلو دن المنو و اول او اولن اغسل من شاب ارسیخیتیو چی گویر چا شو لیست کنیشنی مولا